Berazitaigoitia taratzeko karrika kemekimeki hasiabe tazen eta giu apxta emandiki taratzeko tainguko hoita hamagwat gastek publikoa e chaldun jinda bosten bat jente baitiena artistiko imanadientako una bigurutugunaisale tachogilanorrak baskada gaitatu bai jañitz bai semaitatu sautshunik danzak kantoiak ansez jokia Oho. Bat vitatu Valimassene? Euh est-ce que tu as Haiti te ginen? Nekigamuk. Se guncha. Vai? Sei mai tatu su ha woshien dansa ya canto uh, Oho. Oho. Da servaide Markatu Valimassu ba te hor et eh, Ranetane sa kite. Se cache ici dessus. Euh bitchou. Bitchou mai mai, mai? joita <lacht> <hun? Bye> <sus> 67. E maskava isu. Eta, nun ratza van maskara hoik. Uncha uncha. Lana wer reginiert ala gatisan gutek. Bai. I sierriko bazarta del Seia Jorge ta un sation. E, I sei i sierriko bazarta sisen sutan. Wer sind zu uni lawei? Se sisen uni la welt sei a welt sei a kaitza baduk eta e, sklatta tiocho to aeri erinostan Bai, ba, Ja, postu sei postil, sei sei inchinu. Jaun chinus u chereo. Jaun chinus inchiniae. Jaun chinus u kesto. Jaun chinus u chorroch da jaun chinus u laboi. Bomem. Uru en a certico ta comentatiko. Ori nula i sania egin kodantsaiak. Hi dan, danzai sanki. Da <laughs> ja und schon schon. Lan hunne geniert und schon Dantzai bat edo biga hola beshtikbe beno... no hobegi atzavan edo hoberini? Eztukeraite, no taldea de lai taldea dukai patzen bom. Eh, Holai patzen bena ez es, es iratian estu bat behestan. <laughs> <laughs> <Bon>, Laketipu? <laughs> bai, siari. Siari <laughs> eta <laughs> viva hoi eta hola gerai besei eta sibeuko eta heritipi hoi karvasi Olin, lehen mascarak hoike emanik manik stresabahindu izuntan ah, e-maneo lehen, lehen edo? A-miniak ah, bon, oik e-ganik eta guttenguteke. Eh? Iazki buntxe eta hacian jente eta... egin aldi edera. Jentes fundi, bon, uh, denboa hotza miniaturien zi, minak ale denboa izsigarri egera. Uh, masik, lehen mascarak sumaiten tako, eta kiat, uh, hik uh, lehen tze duk eskabana egiten? Ah, a lehen mascarak oik, buntxe gandik e-ganik eh? e yaski, um, Kalde osua eta jola bon... Prestatu zuniena horro untsa igan ahizu nien bezala Edo jo betzeko, bakiak, baki maskadak, lehen mazkadabat bat izanki hoz Entrenatzen zide jago eta jarra ikitzen, eta, hobekuntza jo betkuntza giteko Edo genin eta untsa partituik eta prest? Ego jago jago biza bete hori dira bon, En beha gehan egiteko testu en idastia sirtutroi eh? nula nou la itanusi tesponia eh oh les anasianon ont cicat terrible cenas a dugunak inyago ta bon joymo que un chalaguintu Tal que ta kushiko ta galalin ta leu sua biltsa tside ilasteko astuntzea be doumo ase se bispario gutik muan ja unakin bai un chalaguintzen bon laue ke ixat inyago zerbaiten igitia Bona bi el ikanen, tu tzie prest ordin ondoko entako? Ha, haus bai, kusiko. Dag dinten eskene gini mogo zer pagolat, kusiko ngu ailean den hanen eta... Gokushka! Gohezmenak ordin egin ko entako eta kuraz egun ondoko entako? Eskene ikanitz. Eskene ikanitz. Eskene debriefing egiten dintek matxak bezala, argbi eta fut eta eskularu bezala ez. Das ez, eta ez ez egitean erraiten eta Enetako emanaldi aldi eger egintziela Eta abartin dantzaiak ansambliak bat zutiela Eta untsazela konten dintzela Eta marka honduk geho komaskadentako kontenek Hi, Zabaltzai lehentze e, e Egiten ordin nula errol importanta Ozi xotuzak <laughs> <laughs> <laughs> Geho ziatsobea horri kajik emaiten <laughs> Horro jakin uh, uh, Plazer handi bat eta El jaski, ski yusgitsa denak, ka maskada hogenitiet eta plaza actiage. S'est ressaturkin sama miad goisuntan hasi benoreen edo ogunça. Mo, c'est très satirique mena bai, après on sonna minimate yanuli ganenden eta zer da finalin ezan aki ansobea. Si ça ne sème non, ouais ouais, je te ramasse ce que ça su que ce voilà, pression Ba bai, yaski Ege aski konten guztak eta faini japu bai konten, ke... nitas eta gutas eta maskaraz. Eusker ikanish, eta kurrageru <laughs> <laughs> <laughs> non <laughs> duko <laughs> <laughs> enten. Eusker. Emanik, stresa iganik, edo egin stresik bat egin? Baxian, stresa minik bat, mena, baxian bestez dut, eta baxian uh, bestez wikendentak prestatzen guztak. Et raitenia du métier et du je suis lehéna mini trop d'atsik ou eta Ujang hor bai ikusten ko be kuntsa sumaite doga geisa sumaite uh... erray tendu uh, a uh, lehena beti rodage uh, da hor uh, ho uh, iken dia uh, hon eta geisa hon uh, da gunastine chatiko uh, jagu ge ez je egitia igitia eta ikusiko ya pagolen Uh, Hor, lehen, lehen tzeduk bat e, egiten? Bai, uh, ni lehen tzea Eta idazketan, parte hartzen duk hasteos idazketan? Uh, bai, uh, egiten dizugu pedikik uh, kaban eta buhame jaunek ilan eta joaimue bai egiten uh, duk uh, goeraguntzea E lauen arti egiten giten jagu, euh, pedigia bai. Eta, a, Ariketa gaitza duk hoi edo... Ah, gaitz, uh, gaitz bai aminibat, mena justut lusse duk. Lusse duk zerbait uh, wuntsen uh, egitia eta... Uh, Eta testo bat uh, bat egin egitea bai. Baxkanan uluatzaan oh. duzu? Maik tatu dit. Bai? Bai, bai, sigar egun txasusen. Se maik tatu dituz hago xean bantzerk, jokia, kantoiak, danzaiak. Danzaiak bai, danzaiak bai, jantzai disi eranin, danin agei duzu, egin maik tatu dit. Eta geho bau, mena, buhamike bai, eta kaute bai, egun txaituz, eta usua duzu kustiak amveste jente bai, e bai, wala ko, eh? Shazua hasten duzin. Je n'ai pas connu parce que j'étais à l'équipe d'Ajongaï. Non, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu, mais je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu, mais je n'ai pas Le lehen batentako bakizuki bakizui lehen maskara batetan amia stressabadus aminia, duz, aminia eta geo egitenus iganteos lehen batentako ordina uh, huna zatentutze bai bai bai ikanaztin bako shenu nutzi mai tati ba, horre bai atahazan, hoik, eta hatzen bi bakaste hoqueta da hola segi eta horresien taku edo ahabehat una hiddienentako una xorotzen kantoya 타베 사인 Wi ni ke la seta ne bir tengira nau simitira lania la pistico birdignari nike maiten bisiberi aistirana vela ganibeteri rastem <speaking> in sahara <Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> A <laughs> Teşekkür mündiyat